Kotzak desekreti sekretia Bekusenia. Ko Ozan zergia ikin bat egin zubixtan talen. Bara bakkatuko non zuen, zinebazit segitu oh, nostu <eza stakeholder> <Pandemie> mara izi. zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bordos, shei, zaz, izortzi, gertzi, amari, amari, Benan elburua ez ari zaita bost, kloon edo bost zantzeriztzen ezperfektuak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubiagiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gaur, pehio zerbilekin uintzatuko gara, azken urteotan daraman zara proiektuaren irugarren edizioarekin endaian izango baitugu. azkenaldi honetan lanean aritu izan da, eta identitatearen inguruan hiru mintzaldi eta kontzertu bat ere esken du, azarba eta abendua bitartean. Ba, lehen mintzaldia laizzer izango baitugu gainera, azorenen iruan ostiralarekin jartzen baiti guitzor du, Antuan, daba diaretoan, endaiako soko buru aldean, pello zerberekin emintzatzeko, ba, agurtuko dugulenik eta bein, kaixo egun hon? Kaixo egun hon? Eh. Zer nagozabitz? Uh, bai, uh, gabiltza. Gabiltza? Gabiltza, piskabat, bai, nabila, baina ez, ez nahiz bakarik gauza honen buruaino da maiteko, duan gabiltza, piskabat, bai, hola. Bai. Talde talde handi bat. Eh, eso, eso, gaude ya, bon, hemen badaukagu euskaregi lan arte librea, ta Bretainian badugu beste bat, no eta dira horiek elkarteak eta munduko musikari dagokionez harturatzen dira. Eta gero, bon, bat dugu, bat dugu, ia, xede, importante bat, ia, publiko amatorren uh, gana dueteko. Mm -hmm. Eta gero, ortik lan da, bat ditugu, beste egitea eh, eskoraztuna dira, dira, pertsona idurriak, eta pertsona resursa horiek, mm -hmm. dira, ekonomial mailan, literatu mailan, eta horiek, uh, lan zen ditugu gauzak, eta orduan, uh, Bon, Importante da ez da hainbeste izatea, baina baizik da jende importantenak. maila batekin. mailabatekin. E, zara proiektoren e, inguruan mintzatuko gara gaur, pio, baina agian e, berriz ere goborak tuko genuke, ez da? Goborara ziko genuke zein den proiektu honen helburua, e, diska plazaratu eta itzen baiken nuen, e, diskatik harata goduan e, proiektu ni buruz, baina... Elburuak zeintzuk e, izan diren lanunen burutzerakoan gogorara ziko dezke guztu? Zara delakoari dagukionez, da hori iru diskoen bigarrenatala, hori nahi zara gara eta zara uh, pixka bat zeltuen mundu ali uh, ideki genuen uh, proiektua eta horretan dira uh, Eskozia, Bretaina eta Euskal Herria eta bon ez dut hola uh, ezertarako hautatu uh, erri horiek dira herri uh, horiek, horiek badauzkatea nortasun zeinaleak importantak eta, eta konturatzen da uh, nortasun hori uh, partekat ouvert uh, de, de la RNA beita gaur euskalunaren izaitea uh, ezta atso besala iranabeita besandira topikoaek edo de lieu commun de eta guk nahiko, nahiko genuke pixkabak gauza horiek gaukotu e, Euskalduna izatea ez da bakarrik baiunako festak edo espedetako biperra edo edo hote izaren uh, urde azpikoa. Erra nahi dut uh, gure nortasuna partekatuz uh, gure, uh, gure izaera pixkabat indartzen dugula eta beste enganik jasotzen ditugun gauzak ere gure ganatzen eta horrek egin egiten du saltsa edo saldaun bat eta hori da orduan Hortiklanda, pixka bat uh, gule asmoa ezen ikusteaz uh, nola heri uh, edo herri bakoitzalen uh, duen nortasunak zer nolaako uh, izan uh, litezke hori da. Alabada da, ba, proiektu hau pitaka-pitaka e, erri zonbait zuetan, ez, e, aurkezteko aukera izan duzu, errian bertan, lantzeko ere aukera izan duzu, eta azken hilabete otan, endaian izan zara, e, azken asteotan, esango dugu, e, itzordu batzuk emango dizkik guzu azarualdean, baina dagoeneko ez, endaiako herriko etxearekin estuki lanean, e, kontaiguzu guzu zer e, ba, prestatzen egon zareten, e, azken aste hauetan. Endaiako irriarekin duela urte bat eta erdi harremanetan gaudela Piskabat egitasmoren azaltzeko, oda orkesteko eta gero guk horien uh, gana joan gira, kotiezen arok esan du segidan ezetz Parketu baietz, eta eta horrekin batera dira, gira, bon, horrek ondu bat orkestu dugu, diruak eskatzen ditugu, ziren eta, ora, eta gero Uh, historia da, nahiko as, askatasuna daukagu iranai dut uh, guk uh, proiektu hori dalama gu uh, asmatu dugun bezala eta Enporta zen gero ikusteaz herri horrek batituuela auto batzuk oso enteresgarriak. Erre nahi dute Euskararen aldetik ja uh, izan daiteke Euskal Herrian edo ifarralan bereziki uh, pul izi delakoen herri bateko herri bat. Jana baita Euskalaren uh, politikari dagokionez uh, badu ja uh, aitzmendu mariitu itzimendua uh, initz eta guretzat enportanta zen hori alde batetik, da gero erri horrek badu beste tokietatik etorikatako diendeen onartzeko uh, filosofi bat guretzat enportanta zaiguna ere, ziren proiektu honetan hori da hori uh, lema. Eta gero, bon, sakondudu gula, gitarra bat, pizkanaka, pizkanaka eta orain martsan gaude. Mm -hmm. Eta lehen itzordua gainera, zauraren hontan izango dugu, ostiralean beraz aipatu eh, duguen eh? endaiako antoan da bati entzun aretoan edo auditorioan. E, bertan, idazle bat e, gonbidaturik, e, berau izango da, ez? E, Bixat, Mintzaldia eramanen duena identitatea eta literaturaren arteko lotura hori e, du e, abia puntutza tartuko Mintzaldirako? Bae, baita, bon, gurengomita, ditsenda Jean-Michel Le Boulanger eta, esan, esan berduguna ere da, breta inako erkide goaren, uh, susendari ordea, ta kulturas uh, implikatoa dena, eta et bon, Jean-Yves Le Drian ekin uh, dela goaren serendam baita. Baina berak ditu uh, ideiak oso ikonoklastak erran nahi dut berak uh, bere, bo, engarturatzen da kulturaren politika Bretainean eta konsideratzen du, eta erraiten du argita garbe gure uh, Bretaineako erkidego, erkidegoak duen helburua eta kultura mail guztietan laguntzea erran nahi bai, eta Shakespeare edo zen nazionaleko uh, ikusgerri tokillak, eh, importantak dira, baina bagadu delako horiek musika o, tradizionalaren taldeak, ez dute, importantziak gutxiago eranai-eranai baita, laguntzak berberak baitira, eta hori da eh, nona gana zeke, kulturari da gukionez, hori eh, hemen ez da hainbeste egiten, ikusten barima duzu, eh, bayonako zen nacionalek egiten duenaren egiten duena, eran ez, Euskal artistetan ez dela asmak izunik edo ez dela ideik. Kalitaterik. Ba, kalitaterik. Eta hemen, hanez, berak du auto bat eta hori naiz eta e, profesional tasonean dauden e, diendeak edo amator gisan dauden diendeak, importantzia berbera daukate. Baina etorra azten dugu baita ere... Uh, berak kidatzitako liburu bat, bon, ja, da lori anteko fakultadean erakaslea ere, da liburu hori deitzen da manifest por un uh, Franz de la diversite. Da, explikatzen du nola importanz, uh, beda importanzia, bere lentasunen baten duena, bai, bera brotoiera izanez, francesa baita ere, Europa erra, eta estu, estu, auriek, uh, ez du, ez ditu uh, gauza horiek bastertzen, ez eta ere, xaikatzen. Gauza horiek, bere a berastasunea, Uh, emaiten diut, eh ma, onarim, emaiten badute berasta emaiten dutela zer eta hori da uh, ikuspundu bat orain onartua ez dena eranaitza esker mailan adibidez mitround de la cuarenta garayan Olako gauzak izan dira, baina duela goita marbat urte eta geroztik, diende guztiak, zentralizatut dituzte gauza guztiak, eta naiz eta ezkerra edo eskub, eskubita galdean ezaukate batez ere e, pundu hori. Guretzat, importanta da, e, pundu hori berriz martxan emaitea. Uh -huh. Ala, bat mintzaldi, bat e, izanen da azoraren niruan hostilalarekin, e, Literaturatik aratago ere, ekonomia, unketu nahi izan duzu, e? Eh? Identitatea eta ekonomia izen burupean, eh, azarraren amaseian ere beste mintzaldi edo maiginguru bat, eh, Antolatu duzu, eh? Bai, hori, uh, endaiako ikergeri zaldi eta berak uh, uh, arduratzen da... Uh, Ekonomiaren uh, galapena ba, Ekonomiaren soziala Baita bai ere Eta sortu dute Eta uh, nola uh, Ikerkitalako zela bat, zelula bat Eta egiten dituzte nahiko gauzak horrekin batera Hori egiten dugu Eta hor Hortan ere Eta hor ditugu Bretainatik Eta Euskal erritik lantegi batzuk edo sistema parekatuak uh, pixka bat filosofi berberan eta lantzen lan, lan dituzten uh, lan, gauzazak lantzen dituztela eta bretainatik adibidez etortzen zaigu ez da etoriko baina horia izangona viziokonferen de la Kuan Michel Leclerc Michel Lecler ezta beraz leclerc ez chopermerkatueren historiaa beraz zizer karia eta sortu zuen duela ja kaxi hamar urte pasa genenetik ehun kilometre da, da e goia igoldean vegan de la la o la seconde des éoliennes sakino retenden euskeraz Eta orduan, importantan empor, euh, da diakitea, ama rutez borrokatu dutela Frantziako estatuaren kontra, EDF euh, euh, lantegiaren kontra, zelen euh, ekimen honetan badira partaidetzak bai publikoak arenak eta privatuarenak. Eta horrek badu alakashta hemen. Herrikoa ikusizgeroz, kooperatifaren munduan ikusizgeroz, araxateko. Eta orduan horrek da seina lebat esatekoetan gure gain ere badugula gula Uh, Edo sen mailan gau sen hartzeko uh, eta gau sen, sen uh, martxan maiteko. Eta horiko uh, da baita ele charlen suir, oli da enerkop, Ener enerkop da oli uh, sakit nolaren behar da, se de la uh, kemen, uh, se l'energi durable, ta charlen doutela elektrizitatea, eta bela et horiko da bela sporti hor izango da goulekin. Mm -hmm. Eta uxkal uh, erikoa e dira bai uh, emen... Uh, Bada hemen, resiklarte eta talde bat horretorak uh, eta berpisten ber edo ber nola martxan e ba, Eta gero, INR eko lantegia Eta gero, mm. pizkabat da ez, eh, ba ez da hain ezagutua baina esan berda, horren sistema sartuta uh, uh, direla ere Baina mm -hmm. uste dut, ia, elkartu -kart, el direla eta hori da guretzat importantazen mm -hmm. Eta izango da baita ere, sokoa delakoaren elkartea zerren uh, horrek partaideza da uh, guretzat zokoa importanta da bon hemen uh, endaian uh, ezagutua da bon, uh, pixka bat uh, ez dira errabe baina uh, ez dira uh, anitz horietaz uh, mintzazen diakin behar da frantzian direla uh, nolaren hazeke mainetarako, uh, ahulki eta uh, olakoen, objetoen eta martxan emaiteko lehen produktorea mm. eta Laugarrena, eta badaukate politika, poli, politika bat, nola mm. uh, diruak erabazten dutela, nahi eta ez, baina zatitzen dutela langileen artean eta gero langiletik arparte daude izan dilenak, eta, eta badaukate, guretzat, hem, hem filosofi bat, baita herri horrek, janari um, emaiten digu izan gaite zen uh, artistak edo lannti lantegitan edo uh, esana herio honek badu berezitasun bat elkartasunaren sembolilizismo shembol, eta eta hori da importanta enporta ikuste dut hoiekin part, partekatzen ditugu gauzak. Mm -hmm. Ba, hara, eh, azarberen amaseian beraz ikerreli izaldez Michel Leuklerc sokoa, INR eta Reziklarte egiturek ere parte hartuko dute identitatea eta ekonomia izen burupeko mintzaldi ezta bai daurretan, autoportuko gelan. Eta azken itzordua, izango dugu turismoarekin, identitatea eta turismoaz mintzatzeko ere tarte hartuko baitu zuen, azarberen amazazpian bye Eta hori da pixka bat guretzat euh, zen euh, aspaldi proiektu bat eranai genuen bat izu badira Euskal Herian, gauza batzuk ja lantua direnak eranai baita errikoa ibiltzen da gero Euskal Herriko da bolantzakan euskararen ikastolako euh, Euskalaren euh, nola, edapena eta, bon, eta, eta badira beste sektore batzuk kultura gehien bat eta turismoa bon gero transporterik buruz, baina turismoa li dago que ikusten barin barituzu ya ser afrocheskelia a terrazen itusen mission en pays basque de la Kualen, eta in besté cliché tac gure galdera da ez direla turismoren kontra Turizmoa da Uh, nola gana zeke, behar bat, egan ahibaita, eskubide bat. Aspaldi danik, diendek lortu dutela, hori bakantzetara duhaiteko eskubidea. Baina, ni adibidez, uh, arkezten balin baditate, parixen, duela bi urte egin dutenaren araberako ba, kisu box euh, pasean mode bas koliez etzen noen ikusi berba maia eh. pasean mode bas ke zen oli tefan txako euh, mm. euh, de la defans badira aksa total taloko mm. pasean mode bas ke zen euh, nola chapito bat oial bat eta eskuinetik etik xartzen zen uh, mutiko bat eta atzen, atelatzen zen surf plancha batekin gero mm. beste bat neskato mm. bat xistera mm. uh, xaski batekin eta gara zen kuple bat, eta horiek ziren um, baionako festetara joeteko uh, apai... baiantziak, zirrigorri ziantziak. Da zkenian, ni turista izango banitz, niretzat uh, insulto bat, hartuko duk, genai dut, uh, ni adibidez, uh, erribatetara joetan balin banaiz, ez naiz pipikaka eta lo egiteko bakarrik duaiten duaiten naiz ere egiten den ezagutzeko gauzen ikusteko eta guretzat hori da bilduma bat eta bilduma horrek ematen du turistari iduri iduri oso mezpresu bat bezala da. Zeren, niretzat, ona etortzen zaigun diendea, etortzen da gule bisitatzela, da importan da, da, da lehenik gero diruak ematen ditu, nahi ez, baina ez da euh, gauza horiek euh, bakarrik, gauza horien zat bakarrik mm. etortzen. Mm -hmm. Orduan, badugula zer, best ezeite erakuste kolik, eta orduan, martsan eman beharko genuke gauzaak debate horiek, euh, bon, ya udaran izan dira, media baske, semen de Pai Basque delakoetan, Aztekalietan ere, hainbezte uh, uh, iditzi, hainbezte uh, diendek parte hartu dutela, gauzak erranez, uh, uh, masako turizmoan gaudenez bai edo ez, uh, nola ditzen zen hori uh, Amerikanoko apartamendoak alokatzen dutena, RNB delakoaren ah, ondolioak, baina, bon, problema horiek, Gertatzen dira Euskal Herrian, Barcelonan, Dubrovnik dela koan, edozen edo tokian, atzo ikusten duen Xipreko herrietan, aldibidez uh, belen herria, um, turismo masifikatuaren masafika, ondotik, uh, belen uh, onarki guztiak eta edozen tokietara botatzen dute, taskenian herri horrek badu, uh, berditu, berditu. Uh, Balia bideak, eh. balia bideak eta galdera honak eta orkestu bestela. Mm. Eta Udoan, gure proposamena da hori da, e, gu egiz gira uh, jenden kontra borrokatzeko da ikusteko ea uh, ez baditu gu horiek egiten eh, eta kultura, kultura, gure kultura, kultura eta euskal kultura ere, hortan izan behar dela. Mm -hmm. Gure proposamena dela, hori nola orkestu behar dela eta mintzatu behar dela. Mm -hmm alabada ba, itzordua ere izango dugu azerraren amazazpian eta beti ere zara em, proiektuaren inguruan diskatik abiatu eta esan duzu emintzaldi eta bestelako proiektu paraleloak eraman dituzula e, kontzertuak ere ezin zinditu batzean utzi, kontzertu bat eskineko diguzu, e, abenduaren sortzian, bisintxoel izanen daian hemen, eta zara bakarrik izanen, koroak abes batzak patrik bebe pianoio Azta, hmm. eta endaiak, endaiako ikastetxe zumbaitzuko aurrak ere, izango hmm. baititu zu, inguruan. Lehenik izan behar da proiektu hori, er, er, eramaiten dugula erri, endaiako herriarekin, gero bada ere, Euskal Eriko non hazeke la Comunite d'agglomeración. Bai, irigunea. Eri... Bai, horrek uh, ni duetena naiz emengo uh, ikastolarat eta emengo uh erri horiek -huh. parte hartu kodute bi eskola oriek, naiz eta bon, hola, parte hartu ka kodute kantali uh, honetan duetena naiz uh, irailatik hasta penetik arat, abenduaren uh, kaxik kantaliab uh, uh, axi arte uh -huh. uh, duetena naiz, uh, O, ama bostegunero eta horrek hori egiten da. Eta gero um, egiten dugu beraz, baina hori ez da publikoari publikoa dedakia dizi eskotari deki horien malauean egingo dugu bikontzertu aurrentzako egite ere. Eta orduan abenduaren zorzian bai bukatuko dugu eta hori izango da ni gustatzen zaizkit uh, xaramela delaakoaren abes batza, Eta hemengo um, Otsailan. Otsailan, delako emazteen... Um, abes batza. Abes batza. Horiek ziren, ja, duela bi urte bai genuen kantali uh, farmatu honetan, mm -hmm. hola? Mm -hmm. Ba, gehio itzen gogen nuke, baina denbora gainan dugu, peio beraz, e, gomita eta da, eta setasunak nahi dituen orok badu, e, zure gana aukera, baduzu webgune bat? Bada webgune bat eta bada bada takin onna dittzen den ze blog Blogspot bada, blog bai, bat Baina zuk emango duzu. Ba <laughs> Edo Facebooken bidez dina de den gazza horiek... Uh... Zabaltzen ditugu, orduan uh, Bai, blog bat egin dugu zen eta blog or, or, honetan ez taba, enfin, Facebooken ga, gauza guzti horiek aipatzeko ezin da orduan eta mm -hmm. badila blog delakoan horiek badila iduli batzuk, uh, telesaio batzuk eta orduan hori uh, mm -hmm. Ba, aipatuko dugu zein den elbidea mm -hmm. p-zerbiel.uekla blog.com Bai, hori da. Ba eskeru mila, gurean egon izana? Mil esker zuri, maia eta... Ba esker Bai. Ako be desekreti abadu, benko segia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzegito nostu mara izi. Oooo, <DI> zinema! <hatteawia> <respuesta> <fruita> Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Menan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariztinez, perfiktoak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA